Kapittel 12 Deretter ble Efraims menn kalt sammen, og de gikk over elven mot nord og sa til Jefta, Vad kommer det av at du gikk over for å kjempe mot Ammons sønner, og at du ikke tilkalte oss for at vi skulle gå med dig? Vidt eget hus skal vi brenne nedover deg, Emil.» Men Jefta sa til dem, «Jeg ble en som stred særlig hardt mot Ammons sønner, jeg og mitt folk, og jeg begynte å rope til er om hjelp, men dere fulste meg ikke av deres hånd. Da jeg til sist så at du ikke var noen frelser, bestemte jeg mig for å legge min sjel i min egen hånd og gå over mot Amons sønner. Da ga Jehova dem i min hånd. Så hvorfor har dere på denne dag kommet opp mot meg for å kjempe mot mig. Straks samlet jefta alle män i Gilead og kjempet mot Efraim. Og män i Gilead slo så Efraim, for de hadde sagt, «Ønnslåpne fra Ephraim er vad dere er, Gilead, midt i Efraim, mitt i Manasse.» Og Gilead inntok så Jordans vadesteder foran Efraim. Og det skjedde hver gang Efraims unnsloppende sa «La meg gå over», at men Gilead sa til hver enkelt «Er du en Efraim mitt?» Når han sa “Nej, sa de til ham «Vi ved deg si Shibboleth». Og han sa da «Sibboleth», ettersom han ikke kunne uttale ordet riktig. Og de grep han och drepte han med Jordans vadesteder slik falt på den tiden 42.000 av Efraim. Og Jefta virket som dommer for Israel i seks år, og deretter døde Gileaditten Jefta og ble begravet i sin by Gilead. Og etter han begynte Ibsan fra Betlehem å dem Israel. Han fikk med tiden 30 sønner og 30 døttere. Han sendte bud ut og førte in 30 døttere utenfra til sine sønner. Og han virket som dommer for Israel i sju år, så døde Ibsan og ble begravet i Betlehem. Og etter han begynte Sebulon XIX Elon å dømme Israel. Og han virket som dommer for Israel i ti år. Så døde Sebulon XIX Elon og ble begravet i Ayalon i Sebulon landet. Og etter han begynte Abdon, Piraton XIX Hillels sønn å dømme Israel. Han fikk med tiden 40 sønner og 30 sønnesønner som redd på 70 fullvoksne esler. Og han virket som dommer for Israel i 8 år. Så døde Abdon, Piratonittens Hilils sønn, og ble begravet i Piraton i Efraimlandet på Amalekitfjellet.